دا زمامین ک لوړاندې رستو کې کله په یو ترتیب او کله په بل ترتیب چې ځینې ورته کولا شي چې ګوره قرانم دغه مقاصد بیان یو داست عام مقصد دی یا ایو نبیو اے نبی اسلاما کله چې طلاق کوي خځه نو طلاق ور کوي دی تعالی عده دی دې دد پوري یعنی دد تیری او شمیره یې واصل هده تا او شمیره و تا قولا یریګید الله ناربګوم رستازو دې اول خو خوخذله طلاق مورکوام سلور لارې خو دېلی قرآن چې خوځه د خاون د مال حفاظت نه کوي دا د خوځي بد خويده او بد اخلاقی ده چې کله خوځه د خاون د مال حفاظت کوو نو دا اخلاقی ده دا, دا خوخذه چې خاون هغه چې خوځه د خاون د مال حفاظت نه کوي هغه د پاره قرآن لارې خو دېلی دې یا داجن نسیت ورطالکی چې زما د مال حفاظت کوو به زای مه لګوا زما جامیت وګورم مې شرموا چې پدی ونشي نبیا واجروهنا فالمداجی دوی منسخه دا د قران خو دلیل اېنه چې به ترتیب کارو کی بیا به ورسره ملاست پریوي چې پدی مونشوا نبیا وذریبوهنا وهل بکې وختون دغه الٹا کار کیاو ولي وې وهې خو چې په والو باندې نشینې بیا دې کډ بي سره جدا کی نه مخالف چلی اول به نسيه دي بیا به بي سره جدا کولې بیا به وهلي چې په دې نشو سره طلاق دي او چې طلاق ورګینو طلاق او طریقه دا چې غون په یو ځل نه ورکه اج طلاق جائز دي خو په جائز کارونو کې الله تعالی خو خزي زغه طلاق دي چې خلاصې دي نه کیږي نو طلاق ورکا او طلاق ده چه یو طلاق په پى یوم ياشکی ورکی دری طلاق مو پى یو ځل نور که زکه دا نا روiah دی بیدت تیدا یو ظل دری طلاق ورکول چه یو طلاق دی یوم ياشکی ورکو او دامیاش تیر شوا نو بل اصطاس رز سوج برابر شوي نو کبیا تاس رزا شوی یه نو بس بل طلاق مو کوا او کنو رزا نو برا بلم ياشکی بل, بل دوهم طلاق ورکی او بیا چې کله تیره راشو نه بیا وساریو خو دې سوچ کوي نو کچې ر بیام سوچ نو راغلی نو دریمه میاشتې به دریم طلاق ورکی دا طریقه ده طلاق او په داغه طریقه به طلاق ورکه دا میاشت ور میاشت میاش به شیریعت مقرړ کړي د دې وجنه چې دوی با سوچ راشي برابر بשי نو که تر دا نور طلاق نه ورنکل نو خو دا طریقه ده نبی علی سلام دوی کبي بیان طلاق وای نو د عیدت پوري طلاق کوي وده خو الله ری کې داله چې ستا سرت دی لا تخی جوون دا مشرې دي لره د کوروو د دی نه وله دا اوينا ب پای شې موبا مګر ګرالو کی په بیا یې کاران نو بیا دی وباسي د کور او دا حدونه دا الله دی څوک یې وړي د پلو د الله نه د ظلم وکوزان سره لا تدری لا الله نه پویګی دی شایچه الله یود سو باد زالک امر بیان کی رسو د دینه محبت شایچه دینه رسو الله محبت پیدا کیوم یاش کی به سوچ کړی او دا حکمت د مشروعیت د ادته یعنی کدا خا ون شو نو پیدات کی به ورته بیا واپس یو چې دا خیر لري او طلاق مې ور بیا واپسی جائز دي سې کېږي بغیر د نکانا که کاره طلاق ور کړیو ان بیا ورته واپس شي نکاد نه تړي او دا ورته وی چې بس ما تا ته واپسې کړل په خپل بووي ککې نه اي طلاقو یعنی په خله نو ویلي داسې استعمال کړیو او په هغه کې الفاظ سره د نه د طلاقو چې په ري کور کې سکه دا دل استعمال کول یا نور الفاظ استعمال کول د دینه د دا دا دا اراده دای دا چې دا طلاق دی نو بیا کچره دی وا که نو بیا کین بیا نوې نکاح تدی. دا طریقه او کیدت دخل یو نو رجو بیا پر آزاد خدي سره دا یعنی خدي وچې راځه ما تاسو را, را گزارنه کې چې زبل پیسې درکم خو مال طلاق راکا نو یو طلاق بولور کی پیسې ورته خاون یاري کې کار سومره ورته یاري که زر ورته یاري کړو کله ګناو کسه اونا. آبی پیدا که دار زینی خانو که پیدای کلی و خاون لی چکلا میاش تیری که وغیران یادوان نو داد خودی پر رزا سر بیا واپسی که گی خودا که رزا شو نخاون دبوی چه مالق پلی پیسی را که اوزه طلاق نگوارم یودی سو بعد ذالک آمرا بیان کی رو سو دین محبتو و ایزا بلغنا جلاوننا شریعت چکم طریقه کی دین آقی که دیر حکمتو نئیم پایزا بلغنہ کله چور سیګی دا نو باندې کې دی لرا بیمارو بین په قانوني شري یا پریری دی لرا په قانوني شري هي وای شې دو ګواهن نیسې خاوندان نه انصاف ستاسو نه او اقیمو شهادتا لله قایم کې ګواہی الله لرا دارنګې پندرګولې دې داسې بدی باندې سوجي مالری په لاپور رسنه نه سوجي ورېګي دالانا درب کې دالا او به ګرځې دې لرا زیب خلاصی رزق بور کی دا زیناچی دا دکو مان نده، سو چیزان اس باری دا پورا دا دل را، یقینن اللہ را سون کے ریخ پلو کم لرا، گرزول هر, س... هر چیزی لرا اندازا، واللائی ایسنا، آغا خضی چی نا امیده شی، من المحیزی دا خض دهیزنا، من نسائک امستاز بی بیانو نا، یعنی بوده شو آغی بی ماری بیان را زی ماحواری، این ارتب زم کستازو شکو، فاید دا دون نا سلاس دا شروع، نوید دا د ا بیا بدر میشتې ادد تیرې کله کمه خزه بیماری راتلا نه او بیماری ورته او که بیماری نه راتلا ندری میشت انتظار وکای والله علم یحنا اغه ځی چې بیماری ناراضی او اولاد له حمل او خواندان د حمل والا اجلونه نېټرې د ځکې دې حمل بل لران چې کله یو خزه داږي په ګډه باندې حمل لې خاون ول طلاق ور کړې وي نو صرف دا ادد چه پیدا شو کنن طلاق ورکلی شو او سبای بچه پیدا شنو ادتی ختم دی ومن یددق اللہ یجل لو من امری یوسرا سوکچو یری دا دالانا او بگردی دل را دکار پلناسان چا داو کم دالانا را لگل دل تاستا سوکچو یری دالانا لری بکی ددنا گناو نددو او لوی بکی او را جر از کنو هنو او سوی دی بی بیان لرا من هېزو زکان دوم ګمځګي چې تاسو سيږئ من اوځ دې ګم د طاقت مناسب تاسو ولاد ولادو زارونه ضرر مور کوي دیته لې تو زوي قوالهینا چې تنګي راولای پدې باندې د وین زګوندګي ما اصول کول سره مکوام وین كنا اولادو هم لینا کچری وی خوا د حمل وان في قوالهینا خرج کوي پدې باندې حتا دردیه زانام لهونه چې کېری حمل لره دی ور بیا مور سره خسلوکو شریعت زومره کولې قانون دی اځینه چې زیاتې ور سره کې په ګېډه همال یو طلاق دی ولور کړي دی، نو هغه پوره به خرج کا واسو پوره شي نی نشوي چې بچی وښو نو که بیا به خرچه کېو کنه ستا خو خدام په انردان اله ګما که په ور کې پارا فادو نه او جوړه نه نو ور کې دی لره اجر نه د دوی خدا طلاق شي وي خدي چې طلاق شي او بچی بیا شوی دی، نو کاغر نه مزدوري غالي مزدوري به ولور بل خزا دا علاق دی نو نه ورګرنه هغه مزدوری د هغه څخه خبره نه بیا وا دمیرو واښنه چې هغه مزدوری غواړي وا دمیرو به نه کوم به معروف مشوره کوي په منسپل کې په خت طریقه قران مشوره مقرره کړي د خدي خواون تر منځام حقوق سن کوي مشوره وین داسر دم ګجری تنګیره ولی تاسو فسد ور دیو له اوس اوخره زری چې په ورکی د لره بلا خزا هغه دغه خدي ولې په نو ورکی بل خزا پیدا شي دغه پاراچ خرجګي خاوند ما پراختیا د خپلې پراختیا نه سوال سوکو چې څنګه په باغ باندې رزق ده خرجګي داسنه چ ورکړی د الله د خپل غریبې مناسب خرچې بيګي تقليب جناج الله یو نظر مګر آی چ ورکړی د لرا طاقت چ الله د لورکړې نو داغي مناسب بوښ په الله چ ولې زمری چ وګرځي الله په ځ دای سيانا سانجا ډیر د ګلونا خلاف یې کړی د اوګندر خپل درسولانو زده چی حساب وو کو دي سره حساب سخت عذاب ور کو عذاب ناشنه فزاقت و بالا امره نو یې سزا د کارپل او شو انجام د کار د تاوانه عاد الله لهم عذاب شديدا اسباد قیامت کوي تیار کړی الله دله عذاب سخت او یې د الله نه یقل مندو هغه سانشي مان راوړې وي قران ذل اللہ الیکم ذکرا صداقت القران رالی گلے تاس کتاب رسول یتلو علی کوما اثبات رسالته رسول چلو لی تاس با نے دنیا اللہ کار کون کی چوبازی ہے کہ سان چھ ایمان راہولے عمل کڑے نیک تر نارانا تا اسو چھ بعد لانی دوونو داغین والی ہمیشہ بہی پای کی اے سگڑے اللہ دل ررزق ہوش اس بعد توحید کی اللہ ذات جی بے راگیری واس مانو نا اور اس میں کی نا پشان دبی رالی کی حکم پھلی پیس لیلرا بے نہون نا بمیں نہ اس مان کی چپوئی شی چیش الله بارش قدرت والے دے یقینا اللہ بارش بان پویے ہتا کڑے بارش بان ویلم سورۃ کے بیان جہاد او مقاصد ارباو سورۃ تحریم ترتیب کی شپاکش پیتم دے او نزول کی یوصل اوام دے روز تو ده صورت حجرات نا نازل شوئے دے رابط ده دی صورت دمخی سرا هر کلاش مخی صورت کی گیارہ نمبر ایاد کی ویلی وَمَا يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَامَ الْصَالِحَنِ يُدْخِلُوا جَنَّاتِ انْتَجْرِ مِنْتَاتِ الْاَنْهَارِ نُدی صورت کی آتم ایاد کی بوئی چِتو بو با سئی په اخلاص توبو باسي الله وم ګناہوں مات کیو جنتونه بدل لادر کی ولی وبګی رواني خلاصه د دا تنویر په ما سبقا یاني د سورته حدید ناتر دی زه پوری سمره سورته نشي بیان شو دی کی بیان د جهاد او انفاق پیس بي لله یا ایو ان نبی او لمت حرم ما حل الله لک حرام په معنا تحریم په معنا د حرام لغوی بندولو دا واقعا دلالت پدی کی چ نبی علی السلام عالم الغیب نه دی د بیبیانو د سلانه خبر نه دی دین د دی بیبیانو مینا ثابته شوا دریم دا خبره که امیر یو پر تزان لپت خبرو کی نو دا جایز دا نور د دانوی جماعت پت خبرو نکلی و بیوتی اکڑلا او بی بی زینبو رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آغی کرنی بی علی سلام با تو او گبین بی خوڑو نو بی سلام وکړه چې دی کرا نبی علی اسلام دیر زی و منکراتیدن رازی او خبرات هادا چه کل نبی علی اسلام رازی من کرا نو اور بی بی بورتوی چستان دا مغافیرو بوی زی مغافیر یا و بد بوي دی او نبی اسلام با بد بوی دی. نخو خوالا دا بے بدی شوام یوی بی, بی بی کرا راغی بلی کرا راغی طول ورطا تا خبرو دا خبر نبی علی نبی اسلام وی جې ذوبیا شات نه خورم په ځانې حرام کړل باندې کړل ها ازوبیا نه خورم دا نبی علیہ الصلوحه والسلام بیا نو چې دا صلاۃ کړې دا نو دا دی وې چې نبی علیہ السلام سره مینوام او نبی علیہ الصلوحه والسلام تا خبره کارش واجې دا بیا نو صلاۃ کړې او نبی علیہ السلام بیا خبر ورکو بیبی حفصہ او نور بیبیانو ته او الله خبردار کو او وي او ته تا له چا خبردار کو ای الله یا ایوه نبی او نبیلی سلام علی ما تحرمه ولباندا اچه لالکړی الله تعالی ته لټه بیبی رضا بیبیانوستا والله غفور رحیم الله بوږن کې مهربان دی پتہ سره مقر کړی الله تعالی ر اوایخ د قسمو نستا سو ها قسمنا ر اوایخ د الله ر واکړی دی قسم نکړی کفاره ورکړی روجی نیسا الله دوستاسو دی د الله پویا حکمتوال دی وې سر دا سره نبی یو کلاچ پټګړن بیلی اسلام یو بیبيتا حدیثا خبره پټ خبره ورته کړې بیبي حفصتا په لمر بعد بی عادی چې زه بیا نبی بي سي نه پکره فراگ نکومه او دا به نه کړم باندې پم ما ارګلاچ خبرې کو خبرې کړې دلاره پدي خبره وا زه رسول الله خبردار کا نبی عليه السلام لاله پدي خبره ار ابو با دهو خار ایکلا بازي خبره وارزام بازين مخي واړو د بازي خبرونه بيبيانو ته بازي خبره خاروګلو بازونه مخواړو باز ورتونکلا فلم ما نبا حبي ارګلاجي خبر کو خانبي عليه سلام دي لره په دي خبره قالته ديويلي دي بيبي منام باگا بيبي اسوي منام باگا ځاخه خبرګ ته لره په دي قال نبا ان يل عليم یا بی بی جنا د دی ویلین او بی بی جنا برتو ویش چا خبردار ک پدی خبردار ک مال را پوی خبردار باد چا این تا دوبا د کور تنظیم دی او کور تنظیم کی کلا کلا خفغان راضی وا خفغان ی میشد پارا نسادی برقرار ها باز یو صورت خفگانی ها ج خلک با خپل گناہ کور کی خفشی او گناہ حتی گناوی نبیامہ پول وکاری امیرلا دا شان تنظیم دی دا وړو کې تنظیم د کور دی او بار تنظیم دی 아이 کې دا شان خفګان راغی یورو کونو هغه په له ګنا ګناو ګنلا او ځانې ملامت او ګنو نو امیر دی هغه بیا نه ملامت کوي بس معاف دی کی ان دوبا الالهی ک تاسو راګر دی الله تعالی خدای سلام آئل شیوی زونه تاسو مينې د پیغمبر تعالی و انتظ ظہر علیه کیم داد کوی تاسو ته یو بل پخیلاب پیغمبر یک انان الله او دوس دوی جبرئیل او ټول مؤمنان او ملائک رسول دینم داد دی شای چې رد ده کتلای کی تاسو لره بدل کی ور کی دلرا بی بیانی غوا راس مسلمانانی مؤمنانی دا ویداري دوی سن کی ای باد غون کی روزداري صحیح باد ان ګونډي واب کارای جن نه کوي اے مؤمنانو او ساتي حال په د اورنا بلندای خلک دیو کانی وی پدی باندې ملائک دي ساختي مزبوط دي نشي داتون سختي لا اسون الله خلاف نه کيده الله پا چوک می ګړې دا کیا چوکم کولې شي دي تا اي کافرو او زرنا موږ وينال مزي بيشګه بدلا بدر کولې شي دا چې عملم کړه وي اي مؤمنانو تو بس يلاته توبه په اخلاص تا دانه چې تود دنه سوها توبه راوي نه سوهاس سره بونو نسوها ده اخلاستو با شاید چه راستاسو مابکی استاسو ناگو ناون استاسو درنکی تاسو لرا جنتونو داچی بایگی با دلان ده دونو داغی نوالی پاورز بانی چه رسوا بنی که اللہ غمجن بنی که اللہ نبی و مومنان دد سرا نور عمرانا ددی یا صاحب بین آئی دیم مندی بوی مخی ددینا رستو یو دا ازدادو نا ذکر کی بل بی قیاس کی و بی ایمانیم دا خیطر پاو وای با اراده زمنګا امیشرا کی منلر را राणा او بخنو کی منتا یګینانت بارشی باندې قدرت واله اے نبی علیہ السلام jihad گو کافیر سره پټورا منافقانو سره پجبہ سختی گو باندې دا وی لوکون د فزن غلیذ القلبی ها بس زبان او نه سغلو واله و بدی جبه والا نو ټول باندې دلی وې دي سره څه کی دا مې من کنه قران کی زه ردی جانم بس دلو نبیل سلام نرم میدان کی نرمی کړي دا سخت میدان کی سختی کړي دا ذرا بلا بیان ی الله مثاله کسان دا شکوفرې کړي دي د خدای د نوح سلام نو دا او د خدای د لوط علی سلام وی لاندې د بندیانو زما د بنې ګانې قانونا فخانه تا او مان نه فرمانیو کړه دي نو پیدا ورنګر دي دواړو نه دا ذاته لانا زربار او ویل شو دویتا زې وردا سره دنه کو د پیغمبر بیا بي, بي, بي دا انسان د ډېره محبوبوي پیغمبر خپلی ب بي بیاانې خلاص چې نګړ پیغمبرانو نو تهه د چاپ وسیلو د کمم بابا په وسلهپ شي چې ستا عمل د پیغمبر په طریق نه قیید به پیغمبر وربلله او مسل ن لنه بیاې الله مثالله کسانو ته چمانې را وړی دی د ښې د ف راونو کله کې ما له د سره بتن کرو بې تني روستو کويند ناکې مخې کراولي زګه مادي بين وې هغې غوډلو بل جار سم اول گاونډي ګورن بیا سره کورو گاون جوړکا چې گاونډي دې خره نه بیا سره گاون جوړکا کورو سره جوړکا چې گاونډي دې بده نه ګوره ځان تلري ساته ها آسينه چې په ور کې دی ولاړي د نشي نقصان درته رسې نقصان درته رسې صحابې راغله وې او واقعا بيبي نه د پوس کوي ها او ځما گاون کې يهودي تا دا د يهودي لا د دې غوخن عليګلي وکنا ها هغه ورته وي هاو هغه صحابه داسې وي چې په گاون کې يهوديانو سیدل دغه يهوديانو چې هغه بي دي نوي دغو هم خیال ساتل لري په گاون کې رکافيروسي کې دغه هم خیال ساتي ها دا نه چې مسلمان د گاونډي لري او در نپور که ولال دی این دکا اول گاون لطه ی ستا گاون می خواخ ده بیتن کورو این دکا بیتن ستا زرا گورو او بی بی آشیا دیل سزاور کوله پنور بانی اسم لولی ده او ورطا بیا بیا وی چه مکا و من شرموا زبادچای ماما ده خدای توب داوک کرده دا ایمان مرا وڑا پا موسا اوی را وڑه می ده پا می ایمان را وڑه ده تدست خدای آ سداي ولا ورګ ولا دا پرتا د اوجيران راځي ميناتو نه ورتکې ویني شي دی او په تاسو سملا ولا می خونې په ټکوال پلاس وخپو باندې ولا خواغي پروانه وا وې څنګه چلې تو بوب با څنګه وینا سلګي یې والي دغه وخت کې روحي پرواز کو او الله ورته جنت راوسته مخامخيولې ده الله ورته جنت خو ده چې دا کور دی قالت رب ابن لي داسي بیبیانم دنیا لی دیلی حاجی دی. میخونو باندې صداگانو باندې پروانو وا. خدای الله را توحید جزرته ورزیدلې منه صداگانو ته وار خطا کړی دی نه تکلیفونو ته ویه رب زما مال را تاسو را ګور په جنت کې اخلاص میکی د فرعون نه دا عمل دتن اخلاص میکی د قوم ظالم نه و مریمه ما. ای بی بی مریم ما لور د عمران هغه چه فاقی ساتل اخپل شرم گا پوک میوالیو بی بی مریم کی دخپل حکم نا او صدقت بک بک بکلیماتی رب بی ها رشتینی کنی در خپل او کتابو نا در رب او وادتا بی دارو نا صورت کی مسالات جهاد و انفاق کولا صورت ملک ترتیب کی اوش پیتم او نزول کی اوه یایم ده رسو ده صورتی تورنا نازل شوئے دی عربت ده دی صورت ده مخی سرا هر کلائچ مخی سورت کی شپاگم ایاد کیوئے لی چالے ها غلازن شدادن سخت ملائک پا جهانم اللہ مقرر کری دی ندی صورت اتم حیات کی بوئی سآلہم خزانتو ها خزان چاندو جهانم باتی تپوس کی چیسو گیرون کی نورا غلی دا دی زینہ شپک صورتو نا دا پرد شرکی فیلی بانی لگی دی لی دی نبی علیہ السلام چی بکل او دکی نو دا صورت به اولسته عقیده به صفاکړه مشرکین وباند به راتو کو صورت سجده به اولسته آئے کې شرک اعتقادي ردو بیا به شو شرکی ویلو شرکی اعتقادي به رات کړل څوک چې د ارش په وې نظر د قبر نبی الله محفوظ ساتین دانجې سر د جمعې شپې لاره غستې دې صورت ک ی او او د لایلکر کوي پرت د ی لسم بانددي اول دلیل او نه پې د شیریل براکت کوي تباره کل ل بیا د ملکو ال سرته و ته او نهما خیر ورکول او زیاتول سره د خیر نه ورکول او زیاتول سره د خیر نه دی ته براکت بلی کږي لکه یو کانال زمکه دا نور کله به لسمه ندانی کولی هوز پنځل لسمه کوي ويره دا برکت پکې راغې دې دا برکت دوی زیاتول دا سره د خیرنا نه او د خوشالۍ نه مرکته چونکی الله له پایل ذی الله دې بيره ملکو پلاس داغه کې باید چيده یو دلیل دوی ملاکل شین قدیر دریم الی الذي له الی الذي مرگ او جون پیدا کرے رے خود کراچی د مختیان نو د بوسو گاوی موت نمانی اوی د زالو کا پیران نہ پاتی شیوی دی مرگ نمانی اوی مرگ کلا بهتڑیا مرگ وی کلا را, را روان دی اوی وی حیات تے حیات تے اللہ مرگ او جون پیدا کرے رے پلورن دلیل الله خلقه خلقه سماوات واز مانو نه طبقه به طبقه پیدا کړي دي پينځم دلیل لقذ ینا سما د دنیا اسماني بړي اوخې ستکړي دي شپګم او ازر رقاوله کومو وی جاروبې کارو پټه باندې پوي دي هو هو الذی جعل لكم الارض ذلولا ازما کې د لنرمه ګرځولې ده اتهن دلیل اولم يرو الاتوير مرغان و تو ګران حسمان په کنارو کې ګدي دا الله الله طبع کړيدي نه هم دلیل هو الذي ان شاع کوم وجاله کوسم ل سرار وې دا ستاغوګو سرکوو لې خیره چولی دی هو الذي د رااکم فيلار ولی شرون الله د خللو پیدا کړ یو لسم دیل قلاایو م ننس به معکم غوره کاله د له بخېې نوص پې د سو د یسمې ان چې را وي دا ی د لایل پرد د یو لسممي او میاننس کې د غلت واجهې کار کوي ا او قوفیهسممی شقان تفور ت کا تم یزو منال غز نزدیره چې دا جانم وچوي د غص نه چېړله ورته غولی شي سو کداران به تپوس کې سکیرون کې نو راغلی قال بلاد بالااتوي به قد جا نه نظیر راغلو یمولا. دشیرګل نه یو مولا راغلی او اودری کال یې را د قران ویلی او پکذب نامنګ تور اوکلا د روغ جنم کو او وی مونږه چې الله هیڅ نه را لګلې نه تاسو مګر گمراه ښکار کی بیا بهرمان کی لو کو نانس مو نا کلما کو ناصیا صاحب سیر های های چې مون قران اوریدلې و بیا په ځان کو یې کړو نو د جهنم کی بنوي افسوس وکای خیره جونګې ویلا ذات چې تیار دای کی باج دی دا یو دلیل دویم خیره جونګری غزاد هر شی په قدرت کې الله دې خلقل مو د ولایت خیره جونګری غزاد چې مرګ او ژوند پیدا کړي دي چې په هر کی پتااسو کمیو تاسو کې که حساب ملوال دي دانه وی چې اکثر ملوالا الله خالق به اونګي خیره جونګری غزاد چې پیدا کړي واس مانو نا طبقه په طبقه نباینې پدی پیرای شه مهربان بچا کی کمې واړواز تر کی ای اوینیتو سچاو دې بیا واړواز تر کی دوبارا او بغردی تاتس تر کی زلیلا او دا بستړی وین ولا قص د یان سما د دنیا په دای سره خې زکر مې آسمان د دنیا پډیو باندې خیره جون کې غزاد ته وجعلنا ګرځولې ميدان د پار د وشتو شیطانانو د پار د وشتو شیطانانو تیا ارګړې مې دیل راز دا د زوځا خو آګه سم لا راځي ګوبرې ګړې په خپل راباندی آزاد د جانم دې بد دې دراګر دې دلو کله چې ورزولې شي پدې کې سمې اوله او دیل را شيخان هنې دل وای یاد د دا وجو شوې نې زرا چې چې د ګسینا هر کله چې ورزولې شي پدې کې یو ټولګه د بوزب کې د دینه سر کې داران د جانم آیا نو راګلې تاسو یې را قالوا بلا واي بدوی او بدای سره راغلم من تیارون کې منګه دروژن کاغلرا وی منګان ورا لې غلې لا ایس مساله نه تاسو ما ګمړای خاره کې لا قران به را دی من ګورته ګمراه نم وی وقالو واي بای دی قران او ناګلو بیا ځانم په یو کې قران په دوزخ کې اقرار وږي بخبل ګنا پس کله سا و سایره سوجی دلې ښه وندانه د زاخلره مشهګه سنجریږي درغبل نه نه دي ده دوی لا بخنی دی اوازرلوي واسرو قولکم اوجروبي اپټ واس اکوپټاو پټې دی واسرو قولکم اپټکې وینا خپللره اوجروبي یا کار کوي دلره یغینن الله په ویله په خواندانو د سینو شپګند دلیل داو خیر چېونګې آزاد دي چې او پتی زبانی خبردار دی علای عالمو خبردار پویگی اللہ من پا جاج بیدا کردی دی او دا اللہ خبردار دی والذی الله ازاد دی اوم دلیل دا اللہ ازاد جګر چگر زولیتاز لرزمکا زلولان نرما فمشوزی بی مناکی بیا پاترا پود دی که فرائی دریزت دا اللہ نا دی اللہ تا چون دلی خیر چون که دی ازاد چنرم ازمکی دلگر زولی دا آ امین تو ما بجبشی تاسو دا سو دا غزاد نه اجي بره وکم چلیږي ای اخته باج مونږی دازلره بزنه کبانی پيځه ته مورنا صاحب داو پلندای وی پلندای تاسو ورته پلندای وای روانا ها داز زمګهی جباغون دزمګه چې سره په کې خخ شینو د زورونه کې ابدی بګنور خخېږي چې یو خروچد کې ابلی په کې خخې شي چې بل روجاب کې ابلی په کې خخې شي آ پلندای دا بر روان وی ا م امنندو ما یا بچبشی دا زادنا نه چې بړې حکم چليږي چې راولېږي تاسو باندې کاني ویا بشي سرنګي بوی یراول درو جنکری آ کسانو چې بخواد بینو سرنګي شو انکار د دې یازاب زما اوللم یراو عیان ګوري مرغانو دا د پاسا د لیسا صافه دینو ولون کیږي وزارول راه ویاغ بيد ناټب ګون کیږي وزارول راه دا مرغان له چا تا وی کړی دی اودا چا و درو ولې ما يمږي ګون نه دي د لرا مگر مهربان بچا يګينن الله پارشي باندې ليدون کي و امن هاذ اللي اي سوګ دي آزاد چا اسوګ دي آزاد چې له کري ساوو پاره چې بچکی تاسو مندونې رحماني بيد مهربان بچانا ني کافيران مگر پدوکا کي امن هاذ اللي اي سوګ دي غتن چې رځو درګي تاسو دا کونکی الله رزق پلو بل کې دنه نشو دی په هتوين بسر کښي افم ایم شیااسوږي چې موږ یې بنسکورو علاوه یې په مخ باندې سرخوزه روان دي اعداد اړې په یادات دي یا سوږي برابر پنی غلار باندې قل هو الوی ورته یا غزاد الله آزاد دي چې پیدا کری تاسو ورزلی تاسو لره غوناس سرګیو څلو الله آزاد دي خیر چون کې غزاد دي چې تاسو غونوس سرګوسل کې خیر چولې دي لگ دی آجې شګرو وایا هغه هو لوی لاږه ځات دي چې په راګری داسوبسنه کوي دې لا ته بار او ګرګولې شي لسم دلیل داو چې تاسو د خړو خارو په راګری ای او وای بری ګلوی دا واده که تاسو رښتینی نه وي ورته علم د الله سره ده زو یې رهم کې ایمان ولا ما راور ګلای چولی دو دایدا زاب زلفتن نيز دي سیاحت سیاد تور شو مخونه د کافیر او په ویلې شي دا چې داسوب غدې لره غوتن کوي او خبر را کئی که علا کی مال را اللہ آسو چی ماس او رحیمانا یارا مکی پا ما نکولیشی سو ببچ کی کافی رو دردناک نا او آیا دامیر بان بچا ایمان میراور پاق بان دی پا دی میزان سفاره لیرے زرده چی پوی بشی آسو چی گمرا اخکار را کیوی او آیا خبر را کئی یو لسم دلیل کو گرزی اوبستاسو فٹی یو چرا بولیتاسو لرا اوبو یو نداری خيره چون کې له آزاد اختیار کې باید خيره چون کې آزاد چې پارسي قدرت چلےږي خيره چون کې له آزاد چې نه به نقصان پیدا کړی دي خيره چون کې له آزاد چې اسمان د لا طبقه په طبقه پیدا کړي خيره چون کې له آزاد چې نس د اسمان د لا بډېو کې تکړي وي خيره چون کې له آزاد چې ستا پتی او روبانه خبر ده غانې خیره اون کې لږه ذات چوبې له لخواګي ګرځولې دي کداي دربانې پټې کړې نو چا ولاوب رايستلې امين کې د غفلت و ترتیب کې آتش په او نوزول کې 2 نمبر دی رسو ده صورتی علاق نا نازل شوه ده ربط ده دی صورت ده مخ کی سره هر کلا چې مخ کی صورت کیوه لی فستعلمون من هو فی ظلال مبین گمراه بخکارشی چا با دی ګمرا هیدا غته په پتو لګین نو دی سورات شپګه یاد کی بو وی بایکم تاسو کم یاتاس کی لیو نه دی داواله سورات دا تهذیب فی تبلیغ چې مساله ورسوام او یره د سستینه چې سستیمه کاوا زجر هغه چاته چې تا چیتان نرمي پاغبان قرآن پتوږي او د مشرک د بهر حالت به ذکر کی نون والقلم وما يسرون شاید قلم او هغه چریکل کوي قلم جنس دی زګه يسرون راوله جمع شيغه جنس دا جمعي او مفرد طولو تا شاملی گیم. آزدین مراد طول یعنی قلم د وحی گوا دی. ما انتا بینیمتی ربی کم مجنون. پیغمبر پا تالی وانتوب نشتا. تالی وانی نی. قلم دا تاریخ گوا دی. تاریخ چکمک. قلم دی کلی ریم دا قلم پا دی گواده چه پیغمبر تلی ونینی قلم دا تبیبانو گواده چه تلی ونینی قلم د منشانو گواده چه تلی ونینی پیغمبره خلق دی در تاوی لی ونین وال قلمه ومای سرونا شاید دی قلم کې قلمونه قلمونا نی تو پنیمت در اخبر لی ونین یقینان تالرا عجر دی نخت می دون کې یقینن ته غا مګه پاخ وی لوي کوي الله دل وی خوې در کړې له اخلاق در کړې دي الوي خوې او اخلاق هغه د قران دي زره چې ته بو ويني دیب مو ويني کمه یو ډول کی تاسو نه لیوان توبه یقینا نست هغه پوی نه پاچا باندې چې واولې دوه د لاري د الله نه د الله پوی دی بلار یو علامه خی دا چا چې تان نرمی فلا د دل مقربینا نو نبا منی د درو جن یو نه ها نه غوردو کین دویم ود لو تدینو فیدینو نا خو خی کا شتس شین د ويسو ستی گی ادهان تی لګول توئی رابشو به تی لو لګی زور به شروع کی چې تا مثلا نرمکی دا سستی که تستشی ندوی در تیسم بیانه وی یو فتوام در بانده بیانه لگهی تا تا بیا بد رد نوی و بد در تا گورینا ولا دوتیگل نخلاف دا سلورم دری منخا نبمانی دا هر قسم خور محین رزیلا سلورم هم مازین ایب لطه اونکه دا حق پرستو ایب او حق پرستو پسی آدم آګه پچی بګر د دی چیرې ده کمزګی کیر کما خپل کور کې به خدای پاک آګه اېبونه پیدا کی اول مشاء امبن میم ځونګه په چوغلای باندې چوغلای باندې روان دي او چوغلي کوي او شپګم منایل الخير مننه کوم کې د قران او سنت د ایمان نه باندې کوي د قران او سنت نه باندې کوي وم موت دین دا حد نا تیره گون که او اتم عصیم کنانگار او نهم اطلین بدزبانا او لسم بعد ذالک زنیم پاس دین نمبر دا سرامی نمبر دا سرامی زنیم چا تاوی زنیم اللی سیورف من ابوهو بغیی الامی زوها سب لئیمی ها نمبر دا سرامی اغا چا تاوی زنیم شفلاره معلوم نوی او افلار امور چرتا غلا کړی وی دا ها داګه پیدا شوی وی دغه تزنیمي قران داسه خپل پاسوی اغه تا د چوي مړه لگا نرم واه لگا پسته واه نو قران په پتو له ګول چدان نمبر دسر امې دي قران ورته نمبر دسر امې وی ان کان ازمال و بنین د دیو جنا چو ده خوند مالو دا, دا, دا اولاد او دا نه خزان سره یاد کی دا لس نه خې ا چې کله قرآن منه کونکي تعالی مخه لراغه او تا ته اطراز در باندې کوي یاد نرمۍ نو دین اخو کې سوچ کوو دا یو آینش وباسو په لیک ګوره ورته تا ته وبږي دا باېکټر شو او دا د کمپیوټر هغه سکرین شیشه شو لا ګوره ورته بیا بيان اه په دې وب تا ته ښکاری نمبر 10 رايمي چې د قرآن مقابلي ل دا یو یو نه ګوره نمبر 10 بيغه عزت چې تاریخ لټه نغله به چرته کړی مور ازه تعالی علی آیاتونه کلاچلوس تیجی د باندې اتونه زمونګه ځکه د قران الفاضی زماني دی ګوري خو نه لپلار جوړ کړی دی قران یی چې د قران مقابله لا هغه سره برابر دی چا بزنی می یعنی مور به کلی کړی تاریخي چلاته د قران مقابله دیندار سره او سم سره نه کوي کلاچلوس دین شي د باندې اتونه زمونګه وای دی دا کی سی دلم بنو دی بے دیاں چې دا قران مقابلی کې داوی تاریخونه شرته ګوران سن سیمه او عل القردومه زرایشی دا باور کو دلاره پښوند پښون باندې ولازه که دا ورکو چې په دې خلبه دا قران والو تبه در دي وین یکینن منګه ان دیاں کو په دې سنجین میکره او په باغ والو باندې اې رخصمو کلا چې په خوالې وګو تخپلو خبرو کې لیسریمنا چې خامخاب ریکای په دا باغ د سبب وښګیم د دې پلان ور ډېر غزاله او هغه با چې پسل برابر شو نو درې ځای به یو ځای په غریبانانو باندې تقسیم کو یو ځای په خپل نوکرانو مزدورانو باندې تقسیم کو یو هی ته به کور تراولا دا مال باندې ریدو چې کلا پلان یې مول شو نو دې بچو ته با پادشو او هغه باغه هغه خپل جیولې چې د مزدورانو یې سا هغه تمنګ نو او د غریبانا نوښتینه ورکو چې غریبانا خبرېږي چې موږ دا باغ شو کولې د شپې شپې دا, دا, دا مشوره او صلاح وکړلا او چې دا غریب حقیقت نه ورکو نو الله غا باغ د دوران کو ولاي استثنونه یوجدا کولا دالی هاو باتي لونه نام ان شاء الله نه وویلې الله خو پترک دا غ مستحب کړ دې په ترک د مستحب باندې عذاب نه راځي په مخالف کو باندې دلته استاجلون ان شاء الله وی لی زګه توحید مسله بیان شو روز کوم بیان ییم و تو اف عالیه راغه دی باندې توای 15 ض درفستانو دو پاس بهد نو ګرځیت که سریم په سپین او ورځ سپین ورځ چې څنګه ښکاری د قشان فناد فتناد او اځی کو د سبب واخ یو بلته انیک دو وخت لاره شی بسل بلته شو شو کوون کیه فانتا لا کو لاړل وهم یتخافتون ا دې پټی خبرې کولې الله ی دخلننا د دې لپاره چې د نن د باغ دننه وځي په تاسو باندې میسکین یو میسکینو دومره بدبختو د میسکین حق چې چا دا کړی دغه مال لاړ کړی دی دوی ځان سره ظلم کوو میسکین حق یې بندونه الله په دوی خپل حق بندي دوی له ورنکله میسکین دا خپل بوره میلاویږي ا ته چې میسکین لا ور کې استعمال به ډیر شي وغه دا هر دې نه قادرین وغه داو سبق کوي پو کوشش د مانا کول د فقیر کی آله هر دین تاسو کوشش د مانا کول د فقیر کی قادرین په د ازيال کې جزان لا قدرت لرون کیو ولم ماراو هر کلا چې ویل دا باغ وې دوی مونږه خطا چې خطا باغ لران اول ورته وینانا بل نه محرومن بل کې مونږه محرومه شو ويا قلمند ددين هاي مانووي لتا ستا لولاحت وس بيون وليد الله باكين بيان وي يستس نون سري اولغاوا ان شاء الله له اس گنا قال وي دي باكي در زمنگلرا يقينن منگا ظالمانو سبحان ربنا وس توحيد او بينوان تسبيح سره سابچو منج كم شریکاني وليو ناگين پاک دي رب زمنگ مقامو شو با دي ددي با ذو باندي ملامت گون کي وي دي هاي هاي منگا سرگش گون سرگش نږدې راځي راب زمونګه بدل کیرا کی موږ لا غواړه دې نه موږه رترا دون دلا زابه د دنیا خامخا زابه د دا خیرت نه ارمن کو پوي دلي بشه کا متقین لرا پني ضرورت دي جنتونه نعمت دار دي آیاو ګرځو مسلمانان پشان د مجرمانو سری تاسو لرا سرنګي بیسالي غوي هیڅ تاسو لرا کتاب جيبای کتاب تاسو لوي یګین تاسو لرا پدی کی خامخا غدي چې تاسو غواړي عمل کو مه تاسو لرا لوزو په ممبانی سره دونکو ترقیا ماتا یو کینن تاسو راخا مکا غدي چې پیسې لیکوي تاسو ګره دینا کم یو د دینا پدې باندې ده آیشته دی لاره د برې خاوندان را دی وړي د برې را دی ولی د برې خاوندان خپل چې ری وی د ویریشتنی یو مېوک یاد کا ورځو چې ور باندې تبوک لېشي د پانډای نه و یو داو نه دا کیناده د تیږه منډې نه سړې چې څو دا پینځه را به شي را پانډای اخطار شي اوس خو خیر د خزم پانډای اخطار شي پینسو کې دا خرفونه غونټو کړل وای داونه ال سوجود را بللې شي سوجود دا فلاي ست توان باندې لري د خلاسي قایشتن افسر او ما ته براو دي سترګې ده وي و ترا ترا کوم زلاره چې ذله وي دته ذلاتو وقته كانوا په دای سره ود وی چې را بللې قوم سالمون او دی جګړو پری دمال را و مې وکذيبه اچالای چې درو جنتا گئی به حاضل حدیث د دې بیان سنست درې جون څه دې پرورو با او چتون دلرا دا زینای چې دینه پويګي مهلت بور کو دی لرا یقینا تدبیر زماله مضبوطه اته غواړي د دین سه وځو قوم مغرمه مسکلونه نو دی د بوځاغین درامه شي وی دي ته څه غواړي نه ا په دې چې دینه کواله ډوړې دینه کواله ها بيستره دینه کواله اسی به پوهی چې د ولیدل تا ګرځي امه دا هم ملغه به اي حدیث سره علم د غيبودي چې دی لیکلو کې صبر کوا حکم دربطه مکیګه په شان خووند مې اذن الله کلا شپریاد وکال لا تا ووها مخزومه د هډه کو د غمنا لول انت دار که وکړي نه مونږ لهدو نه د کدو پان بوتغ پ لا ذغونکو لا نو بذابل لارائ نوخام مقا غرسله به د لره پارخ باندې وها هوا او ب د کوناګاره نو پاخې نهور نو کوناګار نه شو په دبا او ربو غړکه د ل العرب د د ګ کووتنی قانونه نزدیره چا کسان چې کوپې کړی دی لا یز لقونه کا چېر تا لره بیایر سوارې پخپل سترکوو لاستر کې بیسې تاتا هر قلحة واري قرآن وائدوية يقنان دالي وانه ده نره دام اگر پنده پاره ده مخلوقه صورت کی تيزي واركوله پا مسألار سولو بانه او پتو باغا چاہش تان ارميو باغ والو حالته صورت حق قام ترتيب او کم او یایم ده او نزول کی اتاو یایم ده روسو د صورت د ملک نا نازل شوه به راو د صورت د مخ کی سره هر کله مخ کی صورت کې بیانو کو خاص یاتن افسوارهم طرح کوم ذلت زلت باور در رسیدلی ندی صورت کې داغي نمونه ذکر کئي چې دنیا کې څنګه سموډیان او آدیان ته ذلت ورسېده دا چې په دې توګه شيږي حاصله صورت پدی صورت کی تخوی پی اخراوی پر آتلو دا قیامت او دری حالتا در آتلو دا قیامت او دویم تقسیم دا آمال نامو او بیا با حالت دا ماعاب ذکر کی قیامت را آتلو والرے دیکی شک نشتاں دله دیاره وګئی الهاقا رشتینه آفتو ملها قاصد رشتینه آفتو و ما ادراک ملها قا تا تس پت داس رشتینه آفتو kada samudoo wa dum bil درو جن کړي آدیانو ډنګون کیو راځل را هر چی سموډیانونو الګ شو په سبب د سرکشی و ما آدیانو الحوشو بریحنسر سررین پاوا تیزا هات یا داد نتیزا داد نتیرا شوی سخرہ مقر وکری ودا بدی باندې سبا لیالین وش پی و تو ردی حسومان بدی شوی بدی باندې داورا دی بدی باندې بدی شوی ادیانو باندې په مسلمانانو بدی ندی د بود راز نشور شویو د بایچوالنا ها مارا پاوی سپیری نن مسلمانان اگرم د ادیانو بچی شو دا آغا کافرو اوی د بوت پورز بانی بغورې با زین جارو کېدا سپیره د سپیره بشي او د ای ورځ بانی بد با کارنه کې بازار تبه نه سپیره بشي وې مسلمانان ل سپيري ورځ نشته انو سیزو سپيره سيزون نشته سپيره والے بس داله چې د دا دین مقابله کوي خصوصان باريشي په دې باني ویني بګوم په دې کې پرمخه ګویاه ګيري تنه تني د کجروډاړو نایا تو ویني دلرا یو نسباقي راهي پرونا چمخ دينو ول موتفقات بالخاديا اپلي له شي وي ها بالخاديا پښینا کرا خلافو کو د رسول الله خپل اوني ول دلرا پني ول کو باندې مشه ګمګار کلا شي زیاتې کړي وب سواره میکړي تاسو په کیشته روانه کی بیره بارا دا تاسو لپاره پن یاد وسادي دلرا غو گنايا زادون کی ګلای چې پوبواله شپې لګیم پوغوال په یو ځل باندې او چاته به ځمګا او چاته به ځمګام او غرو نه په دګتا ټوټه ټوټه به کی ټوټه ټوټه به شي په ټوټه کې دوی یو ځل په دا ورځ باندې را به شي راتلونکي ورځ قیامت وانشہ کدي سم او وب چې اسمان نه د نودابا په دا سوسوی او ملائک به الهار جايا په اطرا په داسمانونو وچتگیره می هرچ درست داد پاسد دی پدا ورز باندی سمانیه بیش میره ملایکو سمانیه عطو تاوی مراد بیش میره طرفون سو او گوتون سو دی, سو دی یو دا طرف یو دا دی یو آغا یو آغا دی او گوتون ها یو گوتاغ و یو آغا مخامخو مقصد دوی عطو نسو دی سلور گوتون ها سلور مطلب دا چې چار چاپی را بولادی ملایکو یوم آئی دن پدا و رضبانی تو رضونا پیش بشی اللہ تا یو عمل پتی دونکے را حسو گو چورکلی شام اللامہ دا بخیلہ سو وای برای شایی اولولای زمان اللامہ ما گمانگو چزم خامخی دونکے ما در حساس ترا دیو پا جن کیوی را دیا خوششالب کی در را پاچن نتون تو کی میوی داگی بوینیز دینیز دی خورای حسکای مبارک دی پاس ب اس لابد دم دریشي ویني په لا یا ملای خالیا باور شو کی واه ما منا را سوچي نه چې ورګلشیه ملنا ما د په کس لا اس وای بهاي هاي چې نو ما تا ملنا مزما نو په یا جې سره حساب زما یا له تا هاي افسوزه پري چې وی قاضیا زما سلام کی یعنی جن می ختم وي ماغنا نی مالیا بچنه زما مال زما <سؤال> لال الزمانا زماد ددبا دب دنیا کې خوددل یو ادب دوا و او سیو منزل لمआम حضور ني سيدل را فقوله تو كنا واشي دتا بیا جانم تا دنه کې دلرا ثم بيسري دل دین بیا پزنزیرونو دی. پزنزیرونو وی. پس زنجيرونو بي پس زنجيرونو کې زرو سبو نظران داګه نبال وی وی فضل کو نو انهو کانای کې فبون زراعنا یعنی لوی لوی بوی او یا گذا مطلب د دې نه او لویواله دي انه کان یقین انه ده لايمنو بالله لزم چی مان نه راولو په الله نور ګلاب خوراک د مسکین نشته دل را داو رازي دل دگی حمیم سو ګرم دوست نه خوراک مگر ویني ځوین لا ګلو نه بخری دل را مگر خطا قسم نه کوم په اسبامي چې تاسو ویني او په اسبامي چې تاسو ویني یک نن دا خامخا وینا د رسول عزت مندا نه دا وینا د شاعر لګ دیا چې مان راوړي نه دا وینا د تر ويدي دی. لګ دیا چې پاناخلي راتل لري د رب مخلوقات نه وي وینا... کوي نه ک جوړ کړي بما باندې پیغمبر باځي وینا غاني باځي خبرې د ځانا یو له بمه د منو یا بریکړه د رغونادسلو و تین دزړه رغونا په ما من کوم نش دې تاسو نه یوتن انو د دیالانا حاج دین خلاصیدونکې یقینا د خامخپ باندې متقین لاره یقینا خامخپ ویګو مونږه چې تاسو نه درو کوون کې د قران لاره و انه لاذرد علیل کاذرین یقینا د خامخپ سوزې بغافرو یقینا د خامخپ حق یقیني دي پای کې بیان کاست پنون دراسته چلوې دي سورۃ آکه کې تغویب اخروی زی کرکاو پراتو دا قیامتا صورت معارجا ترتیب کی او یعیم نمبر دی او نزول کی یو کمت یعیم دی روستو دا صورت حق قنا نازل شویلی رب الدلیس و رد دمخ کی سرا هر کلا چمخ کی صورت کے فما من کم مناہ دین آنو حاجزین اوئے ان عذاب ربیہم غیر مامون دا اللہ عذاب و حددین سکتا من نیدی پاتی خلاسہ دا صورت دا تنویر دے پمخ کی صورت باندے او تفصیل حق قاضی کر کے پدے دا صورت حقا تفصیل پر اسی صورت کې کی ذکر کین سوال سائلم بیاذاب واقع سوال کې سوال کوي دا عذاب رات کی یا بل معنا سائلم سائل بیاذاب واقع وړي خو تختون کې عذاب رات دن کې لیل کافرینا لام پمانه د اعلی باندې په کافرو باندې نشته د دلر سوق د فکون کې دا اللہ دا در پا چی خاوندو چا دو مرتبو دی خیجی ملائکو په میند تا پا ورس کی چی اندازه دا گی کالا دا سبر کوا سبر لوی دا دومره را لوی اندازه ها چی دا جبریلی میند سکندونو پیساب باندی سر که در اپنا زیاده زر براته دی نبی علیہ السلام لا سبر کوا سبر خیستا جا قننوی دویوینی دیلاران لری منگوینو دیلارانیست دی کلاه چی شی با اسمان دا قلی ویلی شیوی گوندا او شی با غرونا کلیه نی پشاند وڑی دندس شیوی تا پوز با نشی یو دوس دبل بل دوست نا یو بس ترون اومو وینی بعد وی یو بل را وخی با مجرمان ارمان چی خیرات گی دا زاب دو را زی دا غیور زینا زامن خبل او خضا و رو او ټبر آگا چرا تبا غیتا اغا سوک چیز مگه کی دی طول بیا خلاس کی دل ر دا سینده اینه دا لزه داور دا ده دا شوله و اونکه نزادن اخوکون که ده اندامون لرا را بریاسو گو ات برای چی شکر قرآن دا و اخوط ده قرآن نا جمعه که مالغ او خزانه که دیل را انسان پیدا شوه ده تڑیان تڑیان یا بی سبره ازامس و شر و کلچو رسی که ده تا شر جزوان ویره کوکاری کوکاری که او پریاد کهی له چورې سیګې د تمال من نه کوون کې وی مګر موږ کوون کې آګه سان چې دیخ پلو منځو باندې دا یې همېشګري کوون کې دي آګه سان چې دې غاډې معلومه سوال کوون کېو نګښتون کې لرا آکسان سان چې خیرات کوي د رښتیاوي پرز قیامت آګه سان چې د آزاد در په لنې ریدون کې دي یقینا نذر در په دای نه آکسان مانه چې دیخ پلو پر جون لری کې مګر بيبيانو بی باندې يا چې مالکان خيراسو نه د دې داغي دينه دا ملامت شي وي سوچي یا اقواد دینا نبل لار دادي دی راتنا ډېرې غونګي اګه سان چې د خپل امانه دونو وادولر اړتیاس غونګي دي اګه سان چې خپل غواه باندې قائمون الله دي والذین اګه سان چې خپل منځونو باندې حفاظت غونګي دي اګه سان چې په جنتونو زمن کې کرامونې زمن کړی شي کسان لرا تختی دون قرآن دن تختی و ماری لذینان حسبه غسان لرا چې ګوړی کړې وې مخې قبلا کاه تاسو طرف نه موتوین تختی دونږي تور د قران یو دین نه تختی د ښې طرف او د طرف نه ای진 د لېدلې آیا تا هر څلې د دینه چې دنه وشی جنت می مدارتا کلا نانا چې ستانه تختی تور د قران و یو دین جنت تمکې ها دا جنت خو د چا د پاره جوړې د پاره موږ پیدا یو کانا. ان نا خلقنام بیشه کامنگ پیدا کری دیلارا داستانا چی دیه پیجانی قسم نکو ما پا رب دا مشرقونو او رب دا مغربونو منګه قدرت والا یو خبره چې چی بدل بکو گورا دا دینا او نیو منگا چیز پرید دیلارا چی پرید دیلارا یخوزو چابسی کئی او یلعبو لبی کئی تردی چی مخامنشی دا ورزی سره اغی سر چی دی سر واده شوی دا بعد ما آغا ورز قا نوم ګویا کیدیار نه کوتا یو فزونز غلا ولې شي منډې وې غا شي اته نظروم ته به راو دي سرګیدې رسیدلې وې د دې تلاتو دا ولا داغدا شري سره تفصیل د یوه د حقان سورۃ نو سورۃ ترتیب کی یو یایم دی نزول کی هم یو آیم دی رسو دا صورة نحلنا ربط دا دي صورة دا مخي سرا هر کل آج مخي صورت فما للذينك فرو قبالك محتوين استاد خوانا ولی تختی ندی صورت شفاق یاد کی بوي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا دیو جناور پسی ایراوڑو خلاصہ ده صورت تهذیص به تبلیغ آدنو علی سلام واقعا بطور دلیل نقلي به ذکر کوي ان ارسلانو هن وشګه موږ را لګريره نو علی سلام بل قوم تا دا چي ير وا خپل قوم مخ کې راځو نه دی تا عذاب دردناک ویوز ما کوم از تاسو لرا يرونکې ښکارایم اعباد دو که دا اللہ دا اللہ نو یری گئی زمان تابدار شئی بخنبو کیتا استاستاستاستا گناونو رسو با کیتا سلرا دا مصیبت دونونا نیتی مقارن تا مطلب دا چمر خوبا نیتر آزی خدا زابونو نو بذی پا من کی یقنن نیتا دا اللہ کلچ راشی نشی روس دکول ارمان کا پویدل قال رب بیوی او بینو علیہ السلام احراب زمان مراو بلق پل قوم دش پیودو رازی زیاد نګر دی لرا بلنی زم مگر تیز او ما هر کلا جراو بلل دی لرا چې وګنو کې دی دا بغیر کولی ګو دي خپلې په وګنو خپل کې وستا شو زیابو ما زانه پټ کو او جامو خپل کې و اثر رو همیشګریو کلا او کو پر باندې وستاک برستګبال زانه غټو غڼو بغټ غڼو سره بيا رامي بلل دی لرا کارم او اعلان وک دي تا و اثر دو لوم اسرار جرګی مې وګړي دي چرآ پټي جرګي اومې ویدي تا بخن وغوالي دربنه یک انا ناره به خون کې راوبلي دا برنا پتا صبح نه 12 نه نذراران شي بيشي بي مضبوط وګي دا سو پله ګو پذر او بچو باندې دروګي دا څلرا باغونه دروګي دا څلولې سري دا څولای چې دا عزت مند او پدای سره په لاګي دا سو په مختلف او حالاتو کې او کله دا مور پګې ډکه او کله دنیا تا ایا نو ګوري سرنګي پېدا ګډه الله واسمانونو طبقه په طبقه غرځولې سپګمې پېري کړه انوار پرګې دونکې الله پېداګړي تاسو دسمه کې نه افهداي سره به واپس کې تاسو پېري کړه او باسي تاسو پرای سره الله درګړي تاسو درګړي تاسو لره زمکان بيزادن پرشو دې لپاره چې ځي پېري کې پهلار او پلنو دې خلافو کې زمما تایید شوه چې زیات نه کوي د لرا مال د ناولاده د مګر تاوانو او تدیرونه کولت تدیرونه ناکراله لوي لوي او امپریبي کالیا خپل امپریبي ودا وسوونه یو وسونه یو کوونه نصر دا به باغان مپریبي